Ніхто не знає, яку ранню сивину приховує вона під барвниками для кіс, Тим більше, ніхто не бачив сивини її серця. Колись у якогось поета вона вичитала рядки і запам'ятала з першого разу. У досвіта народжуються генії і гаснуть генії. І світові шкода померлих, а ще більше тих, хто народився генієм, і долю обрав тяжку. І як часто саме в досвіда їй здавалося, що дня не повинно бути, бо навіщо день, коли він буде однаковісінько схожий на вчорашній, передучорашній, позаторішній. Добре, якщо цього досвіда народиться ще один геній. А якщо помре, а світ натомість не народить нікого, чиє перебування в ньому виправдовуватиме прихід кожного нового дня – бо в ньому з'явиться щось нове, вище, благородніше, красивіше, людяніше. Скільки люду живе на землі, наші метелики-одноденки, не задумуючись про власне, в кожного своє окремішнє. Боже призначення! А яке, Господнє, призначення Твоє, Наталко? У косах і на серці сивина, в душі напівпостеля. Молодість лишилась у спогадах, і що? Шкода, вона не геній, і їй не судилося померти в досвіді. Зараз у цьому гримкотливому поїзді, що тягнеться вервечкою назустріч тому, до чого тягнувся, і ночі минулої, а власну продовж усього свого одноманітно надкучливого, а отже безрадісного віку. Вона не геній. Тоді чому ж так неприкаяно почувається її душа цієї безсонної передсвітанкової пори? А втім, коли розібратися, всі люди по-своєму геніальні, тільки в кожного величина геніальності своя. Світ звик реагувати тільки на найвищу міру її вияву. У нього завжди наймоднішим, найужиткованішим слівцем було «супер». І щойно під вічними небесами на многогорішній землі з'являлося щось таке, годяще під визначення «супер». Світ негайно шаленів, гнав дев'ятибальні хвилі піни і видимав чергову бульку божевільної захопленості. І з часом довів це, як і багато чого іншого, до абсурду. Генії почали цікавити світ не через їхню неординарність, винятковість, унікальність, а тільки і єдино тому, що цього вже потребував сам світ. Наче наркотично залежний від щоденної порції гашишу чи героїну, він уже не може обійтися без того, аби шаленіти, здіймати галес до захмар'я і наживати зиск, хосен, дивіденди, що найперше матеріальні, для отроби і уже ж не для душі. Геніальність, нехай назвати її хистом чи просто вмінням, нікого не цікавить. Там урвати практично нема чого. Хіба може який дріб'язок на день-другий, одначе з тим і заводитися ліньки? Не дарма вигадано приповідку. Красти – то вже мільйон. Зваблива заохотливість цього морального гасла – Давно легалізували його в очах людства. І хто краде чорно і неприховано, той і авторитет, справжній господар життя. Банальна істинна епоха переходу від недопереконаного соціалізму до капіталізму по Савдепському. Вчорашні цаковські та обкомівські бонзи успішно ведуть великий бізнес, немов би все життя готувались до нього конспектуючи по вищих партшколах та академіях суспільних наук, політекономічні марення Маркса, Леніна і інших вождів. Ті, хто із з'їздівських трибун розпинався за діла партії народа, а водночас розпинав на ідеологічних хрестах і накодумців, після краху системи не зініціювали жодного акту протесту проти такого краху. І жоден рядовий член партії не подав свого обурливого зойку. І всі оптом відчули настання часу вовка. Можна урвати скільки подужуєш, і тобі за це геть нічого не буде. І кара Господня на тебе не впаде. Всі, мов би, зірвалися з привізій. Кинулись цупити до себе, в себе, під себе і поза себе. І перший приклад подав перший президент, а вже другий заповзявся доконати вдову сиротину. А за ними челять пани та підпанки, та сірома нещасна, що відчула всі переваги нового режиму, адже за старого думати не сміла про приватну власність, і вона її нехай навіть у вигляді крихти іспанських столів.